Ma esti témánk a következő, a kereszt a középpontban. Ezt a témát két részben fogom megtárgyalni. A téma ötlete egy beszélgetésből származik, amelyet egy keresztény barátommal folytattam két-három héttel ezelőtt. Ez nem egy hétköznapi beszélgetés volt, megpróbáltunk síkra terelni. Már nem emlékszem pontosan, hogy miről beszélgettünk, csak arra emlékszem, hogy szóba került az egyház néhány problémája, és ezeknek okai. A barátom ezt mondta, az egyház ma annyira a kirakatba helyezett sok kérdést, hogy az emberek szem elől tévesztették a keresztet. Hadd ismételjem meg. Az egyház ma annyira a kirakadba helyezett sok kérdést, hogy az emberek szem tévesztették a keresztet. És nagyon megragadott engem ez a gondolat, ahogy eltűnődtem rajta. És arra gondoltam, hogy ma annyi mindenről beszélnek az egyházban, mint például a gyógyulásról, a szabadulásról, virágzásról szóló tanítás, hogyan lehetünk jó apák, jó férjek, hogyan kell megtennünk különböző dolgokat, és még véletlenül sem akarom kritizálni ezeket a tanításokat, hiszen én is folyamatosan tanítok ezekről a kérdésekről. De a kereszt nélkül az említett tanítások nem működnek. A kereszt a kegyelem és az erő egyetlen forrása, amelytől az összes többi tanítás működik. És ha nem tartjuk a középpontban a keresztet, miközben van sok helyes alapelvünk, erkölcsünk és szabályunk, akkor nem fogunk tudni ezeknek megfelelő, megfelelően élni. Ennek pedig általában az szokott lenni a következménye az egyházban, hogy amikor látjuk, hogy nem tudjuk ezeket betartani, akkor fokozatosan leszállítjuk a saját szintünkre, amelyek azonban nem azonosak az új szövetség szintjével, követelményeivel. A bevezetéseként szeretném felolvasni Pál Lapostól néhány szavát az első korintusi levél második részéből, az első öt verset. Nagyon szeretem az első korintusi levél első két részét, ugyanis ezekben a részekben Pál lényegében a világ bölcsessége és a keresztüzenetek közötti különbséggel foglalkozik. És amikor a bölcsességről beszél, akkor elsősorban az ő korának filozófiájára gondol, ami a görög filozófia volt. És mielőtt elkötelezett keresztény lettem volna, hét éven keresztül foglalkoztam a görög filozófia tanulmányozásával a Cambridge Egyetemen. Ezért úgy érzem, olyan helyzetben vagyok, hogy megérthetem, mennyire igaz, igazak és helyén valóak pálapostól szabai, amelyeket a görög filozófiáról, majd általában véve az emberi bölcsességről mondott. De tanúsíthatom, hogy Pál írásaiból nagyon világos, hogy mélységeiben megértette a görög filozófiát. Ő nagyon művelt, képzelt ember volt, és alaposan ismerte saját korának zsidó tanítását is. És ezekben a versekben, amelyeket felkívánok olvasni, tesz egy nagyon megdöbbentő kijelentést. Ezt mondja, eldöntöttem, hogy semmiről sem akarok tudni, amikor közöttetek vagyok. Meglehetősen szokatlan ez a kijelentés, bárki is mondja. De el kell mondanom, hogy a zsidó emberek számára ez megdöbbentő. Mert a zsidók évszázadokon keresztül szinte azonosultak az ismerettel. Erre itt van ez a művel zsidó ember, aki kijelenti, semmiről sem akarok tudni. Feltehetjük magunknak a kérdést, vajon mi ezt az embert egy ilyen kijelentése? Most olvasok el az iget. 1. Korintus 2. 1-5-ig. Én is, mikor hozzátok mentem, itt a korintusi gyülekezetről van szó, atyám fiai, nem mentem, hogy nagy ékes szólással, vagy bölcsességgel hirdessem néktek az Isten bizonyságtételét, mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak, ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítetről. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés közt jelentem meg ti köztetek. És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédeiben állott, hanem a szellemnek és az erőnek a megmutatásában. Hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjék. Be kell ezt illesztenünk egy történelmi háttérbe. Ha az apostolok cselekedeteihez lapozunk, ott megtaláljuk Pál Korintusi szolgálatának leírását. A 18. részben van leírva. De az előző fejezetben, a 17.ben megtaláljuk a Pál Aténi szolgálatáról szóló beszámolót. Atén abban az időben a világ egyetemi városa, a filozófia és az emberi bölcsesség központja volt. Ebből a városból indult ki az, amit humanizmusnak nevezünk. És Pál, véleményem szerint meglehetősen, szokatlan módon, megpróbált alkalmazkodni ehhez a hallgatósághoz. A társadalom és az intellektuális élet legfelső rétegéhez beszélt a és a filozófia fogalmaiban beszélt. Még egy görög költő szavait is idézte. Ennek eredménye meglehetősen kiábrándító volt. Alig néhány ember hit és tért meg. Nem tudom, hogy Pál üzenete helyes volt-e vagy sem, de amikor elutazott Aténból Korintusba, amely egy nagy és tipikus kikötőváros volt, tele mindenféle bűnnel, prostitúcióval, homoszexualitással, erkölcstelenséggel és mindenféle erőszakkal, és útközben Atén és Korintus között Pál meghozta ezt a döntést. Amikor megérkezem Korintusban, mindent elfelejtek, amit tudok, kivéve Jézus Krisztust a megfeszítettet. És Korintusban ennek óriási eredményei voltak. Az egész város felbojdult, az egész városra hatást gyakorolt az evangélium híre, és a történetírók úgy becsülik, hogy már nagyon korán 25 ezer hívő volt Korintus városában. Ez nagyon más volt, mint az Ateniek reagálása és az ottani eredmények. Vajon miből adódott ez a különbség? Az üzenetből. Jézus Krisztus a megfeszített. Egy pillanatra térjünk vissza az egykorintos első részére. Szeretnék felolvasni onnan néhány verset, mivel ezek az én személyes bizonyzságtételeim. Mint már korábban mondtam, hét évet töltöttem el a körök filozófia tanulmányozásával, és a filozófia más formáinak, a modern filozófiának a tanulmányozásával. Abban az időben, vagyis körülbelül ötven évvel ezelőtt ez divatos elfoglaltság volt. Úgy hívták ezeket az irányzatokat, hogy lingvisztikai filozófia, logikai pozitivizmus, meg hasonló dolgok, ha egyáltalán ez nektek valamit. Két évig jó, tanultam jó eredménnyel Cambridge-ben. A tanáromat úgy nevezték, hogy a lingvisztikai filozófia atya. Ragyogó elme volt, de távolról sem keresztény. Ez tehát az én személyes bizonságtételem. 1. Korintus 1. a 18. verstől. Mert a keresztről való beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. Mert megvan írva. Ez idézet az Ószövetségből, Isten ezt mondja, elvesztem a bölcseknek bölcsességét, és az értelmeseknek értelmét elvetem. Hol a bölcs? Hol az írás tudó? Hol e világnak vitázója? Nem, de nem bolondsággá tette-e Isten e világnak bölcsességét? Mert minek utána az Isten bölcsességében nem ismerte meg a világ a bölcsesség által az Istent, Tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket. Ez az én bizonyságtételem. Isten bölcsességében, az igazi bölcsességben soha nem ismertem meg Istent. De amikor hallottam az igehirdetés bolonságát. bolondságát, és válaszoltam rá, üdvösséget nyertem. És higgyétek el nekem, egy Cambridge-i hallgató számára elmenni egy pünkösdi gyülekezetbe, és ott meghallgatni egy taxisofőr prédikációját, aki prédikációjának kellős közepén, amint ott állt a szószék mögött az emelvényen, és éppen meg akart valamit mutatni, a szószék nagy robajjal ledőlt, akkor úgy éreztem, hogy ennél jobban már nem lehet elmenni az ostobaságban. De ez üdvösséget szerzett nekem, nem azonnal, de ez volt az az esemény, amely megnyitotta a szívemet az üdvösség üzenete előtt. Most szeretnék elmondani nektek számos különféle okot arra, hogy miért van szükségünk arra, hogy a kereszt álljon a középpontban, és miért nem szabad soha megengednünk, hogy valami más foglalja el a kereszt helyét, általában véve az egyházban, és különösen a saját életünkben. Szeretném elétek tárni a kereszt hat aspektusát. Hármat ezen az alkalmon, hármat pedig a következőn. Először is engedjétek meg, hogy azok kedvéért, akik nem tudhatják, Elmagyarázzam, mit értek a kereszt kifejezésen. Úgy tudom, hogy különféle háttérből származó emberek számára a kereszt csak egy darab fa vagy fém, amelyet a nyakokba akasztva viselnek, vagy amelyet felakasztanak a templom falára. Nem áll szándékomban kritizálni ezt a gyakorlatot, teljes mértékben el tudom ezt fogadni. A helyzet az, hogy bizonyos körökben, ahol mozogni szoktam, és amelyek erőteljesen keresztény ellenes társadalmi környezetet jelentenek, mindig nagy öremet jelent számomra, ha valakinek a nyakában meglátom a keresztet, mert abban a környezetben ez nagyon sok mindent kifejez. De amikor a keresztről beszélek, akkor arra az áldozatra gondolok, amelyet Jézus meghozott a kereszten. Áldozati halálára gondolok, és mind arra, amit elvégzett értünk. De ahelyett, hogy ezt a sok kifejezést ismételgetném el újra meg újra, belesűrítem mindezt a kereszt szóba. A kereszt első aspektusa, amelyről beszélni szeretnék nektek, az az, hogy a kereszt egy egyszeri, tökéletes, mindenre elégséges áldozat. Ezt olvashatjuk a zsidókhoz írt levél 10. fejezetében, a 14. versben. Mert egyetlen áldozatával Jézus, vagy az Atya, mert egyetlen áldozatával örökre tökéletesé tette a megszentelteket. Az író itt azt mondja, hogy az ő áldozati kereszthalála által, elnézést, az első két óra után rendben jön a torkom, Jézus teljes, tökéletes, mindenre elégséges módon gondoskodott minden ember, minden szükségletéről, bármikor és bárhol éljen is, mindörökre. Soha nem kell megismételnie az áldozatot. Ha elolvasátok a megelőző verseket, az író itt összehasonlítja egymással az ószövetség papjait Jézussal, aki papként saját magát ajánlotta fel áldozatként. És azt mondja, hogy az ószövetségi papok soha nem fejezték be az áldozatot. Mindig ott kellett állniuk az oltárnál, mivel a munkájuk soha nem ért véget. Akármilyen sok áldozatot ajánlottak fel, mindig volt utána még egy áldozat, amelyet el kellett végezni. De aztán ezt mondja Jézusról, hogy miután felkínált egy Egyetlen áldozatot a bűnökért, örökre leült Isten jobbján. Vajon miért ült le? Azért, mert soha nem kell megismételnie az áldozatot. Egyetlen áldozatával teljes, tökéletes módon betöltötte minden emberi lény minden szükségletét. Az áldozat jellegét profétékos módon már 700 évvel korábban leírta Ésaiás próféta könyvének 53. részében. Jézus áldozatának ebben a nagyszerű leírásában. Bár nem nevezi néven Jézust, ő az egyetlen, akire ez a leírás ráillik. A hatodik versben ezt mondja Ésajás. Minnyájan, mint juhok, eltévejettünk, kiki ki az ő útjára tértünk, de az Úr minnyájunk védkét őre elvetette Jézusra. Ez az emberi faj igazi problémája. Egy dolog közös bennünk. Lehetsz európai, amerikai, orosz, ázsiai, afrikai, ez teljesen mindegy. Ez a kijelentés valamennyiünkre vonatkozik. Mindnyájan, mint juhok eltévejettünk, kiki ki az ő útjára tértünk. Hátat fordítottunk Istennek, ő az ő törvényének és a saját útonkat jártok. A Biblia ezt gonoszságnak nevezi. Ez egy nagyon erőteljes kifejezés. Véleményem szerint ennek legjobb, legkifejezőbb modern fordítása az, hogy lázadás. Istennek el kellett küldenie Jézust, hogy leszámoljon az emberi faj lázadásával. De a lázadás súlyos következményekkel jár, a lázadásért járó büntetést is magában hordozza. Ezért van az, hogy Jézus áldozata tökéletes, mert Isten Jézusban megbüntette valamennyiunk lázadását, Őre állvetette az összes következményt és ítéletet, amelyet a lázadás kiérdemelt. Egyszerű kifejezésekkel élve a következőképpen fogalmazhatunk. Minden rossz dolog, amelyet jogosan kiérdemeltünk, Jézust érte. Ugyanakkor mindazok a jó dolgok, amelyek Isten fiának bűntelen engedelmességének jutalmai, elérhetővé váltak a számunkra. Még egyszerűbben, minden rossz dolog Jézusra hullott, hogy elérhetővé tegye számunkra a jó dolgokat. Jézusnak mindezt el kellett végeznie, és el is végezte egyetlen áldozata által. Az Ésaiás 53. 10. versében a próféta egy lépéssel tovább viszi ezt a képet, és ezt mondja: és az Úr akarta őt megrontani betegség által, hogyha ön lelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz. Ez egyben Jézus halálának világos előrevetítése is. Ugyanis az ezt megelőző versekben azt mondja, hogy elvették az életét. Amikor tehát azt mondja, hogy magot lát, és napjait meghosszabbítja, ez az ő feltámadása nélkül nem történhet meg. De itt azt olvashatjuk, hogy Isten Jézus lelkét bűnért való áldozattá tette az egész emberi fajért. Emberi értelmünkkel ezt nem tudjuk teljes mértékben megérteni. Én személyesen úgy hiszem, hogy amikor Jézus ott függött a kereszten, akkor betegségeink és fájdalmaink büntetését a testében hordozta el, bűneink büntetését viszont a lelkében. És az ő tökéletesen igaz, szent lelke bűnné lett a mi bűneinkért. És ezen áldozata által elhordozta a bűneinket. Az egész Biblián következetesen végigvonul egy üzenet, mégpedig az, hogy a bűnre csak egyetlen orvosság van, ez pedig az áldozat. És minden ószövetségi áldozat profétikus módon mutat Jézus keresztáldozatára. Jézus ezzel az egyetlen áldozatával örökre elvette a bűnt. Ebben az összefüggésben nagyon fontos tanulmányozni a zsidókhoz írt levelet. A levél írója azt mondja, hogy az ószövetségi áldozatok minden évben a bűnökre emlékeztettek, de nem tudták elvenni a bűnt. Például a főpap engesztelő áldozata, amelyet minden évben bemutatott, csak egy évre törölte el a bűnöket. Nem is törölte el a bűnt, csak elfedezte. Elfedezte egy évre, és akkor megint be kellett mutatni az áldozatot. Bizonyos értelemben a bűnökre emlékeztetett. Minden évben arra emlékeztetett, hogy Istennek foglalkoznia kell a bűn problémájával. És csak egy évre volt elégséges. Ezután a levél írója azt mondja, hogy Jézus önmaga feláldozásával eltörölte a bűnt. Ebből azt következik, hogy nincs szükség további bűnért való áldozatra. Pál a 2. Korintus 5-ben, a 21. versben ezt így értelmezi. Sok keresztén, aki elolvassa ezt az új szövetségi, szövetségi ige nem érti meg azonnal, hogy Pál itt, Jás könyvének 53. részének 10. versét idézi. Csak akkor értitek meg, amikor ráeszméltek, hogy az új áldozati törvényekről való ez az idézet. Az állati áldozatokat azonosították azzal az emberrel, aki az állatot feláldozta. Amikor tehát Jézust feláldozták a kereszten, ő azonos volt a mi bűneinkkel. És Pál egyértelműen ezt mondja megnevezett igája, mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnétette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Látjátok ezt a nagyon egyszerű, de mély értelmű cserét? Isten bűnétette Jézust, hogy mi bűntelenek lehessünk, vagyis az ő igazsága által mi is igazak legyünk. Ez Isten orvossága a bűnre, és nincs más megoldás. Azt hiszem, valamennyiünk számára áldást és segítséget jelent, ha ezt kimondjuk. Ha hiszel a Bibliában, ha hiszel Jézusban, ez akkor is igaz rád nézve, ha soha nem tudatosítottad magadban. Én mondom előre, és mondjátok utánom. Készen vagytok. God made Jesus, mert azt, aki bűnt nem ismert, mert azt, aki nem ismert, bűnétette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Most hallkan adjatok hálát ezért Istennek. Kézen, nem, Rendben, most vessünk egy pillantást Pálnak egy másik kijelentésére, amely a Római Levél 8. részében található, a 31. verstől kezdve. Itt Pál ismét hangsúlyozza azt, hogy Jézus áldozata teljesen elégséges, a 31. verstől tehát. Mit mondunk azért ezekre? Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt minnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minélkünk. Erről gondoskodott Isten Jézus áldozata által. Miután Isten nekünk ajándékozta Jézust, semmit sem van meg tőlünk, hanem vele együtt mindent nekünk ajándékoz, ingyen. Ezt szeretném megismételni, mert ez egy megdöbbentő gondolat. Vele együtt mindent nekünk ajándékoz ingyen. Tehát Jézus egyetlen áldozata felszabadítja Isten kegyelmének végtelen bőségét. Nincs szükségünk semmi más alapra. A helyzet az, hogy nincs is más alap. Ez az egyetlen és mindenség, mindenre elégséges alap arra, hogy Isten mindenre elégséges kegyelme kiárodja. Nagyon fontos, hogy ezt megértsük. Mert ha oda megyünk Istenhez kegyelemért, de nem Jézus Krisztus kereszt áldozatára hivatkozva, akkor Isten el fog utasítani mert minden más hivatkozási alap hamis és nem igaz. Isten pedig az igazság istene. Nem mehetünk oda hozzá jó cselekedeteinkre, vallásunkra, családi hátterünkre, nemzeti hovatartozásunkra, tehetségünkre hivatkozva, mert Istent ezek a dolgok nem fogják meghatni. Ezek a dolgok nem fogják felszabadítani Isten kegyelmét. Az egyetlen dolog, amely felszabadítja Isten kegyelmét, az a tény, hogy Jézus bűnné lett a mi bűnös természetünkért, meghalt helyettünk, és feltámadta halálból. És szeretnélek titeket arra biztatni, hogy soha ne engedjetek eltelni egy napot anélkül, hogy elgondolkodnátok ezem. Soha ne engedjétek meg, hogy ez az igazság kimozduljon gondolatvilágotok, szavaitok és figyelmetek középpontjából, mert ha nem a kereszt áll életetek középpontjában, akkor egyszer csak azt fogjátok észrevenni, hogy tovább már, nem élvezitek Isten kegyelmének bőségét. Azt fogjátok észrevenni, hogy küzdködtök, hogy megvagytok zavarodva, és bűntudatot fogtok érezni. És még csak nem is fogjátok érteni, mi történt veletek. Miért romlottak el a dolgok? A válasz ez: azért romlottak el a dolgok, mert már nem a kereszt áll a középpontban. A kereszt második aspektusa, amelyről beszélni szeretnék, az, hogy a kereszt által Isten természet feletti kegyelme kiárad az életünkre. Tudjátok, a kereszténység nem szabályok gyűjteményéből áll. Emlékszem, hogy egy alkalommal elmondtam ezt egy meglehetősen nagy létszámú hallgatóság előtt. Azt hiszem, valahol az Egyesült Államokban történt, de erre már nem emlékszem. Igazából arra számítottam, hogy megdöbbentem ezzel az embereket, de teljesen hétköznapi hangon elmondtam, a kereszténység nem szabályok gyűjteménye. És valóban néztek rám. Azt hiszem, kevésbé lepődtek volna meg, ha azt mondom, hogy nincs Isten. Számomra ez a tény magától értetővé vált az évek során. A kereszténység nem szabályok gyűjteménye, nem törvények gyűjteménye. 1400 éven keresztül Izraelnek nagyon sok törvénye volt, amiket mózes kaptak. Pál azt mondja nekünk, hogy a törvény tökéletes, igaz, szent és jó. Semmit nem tudunk javítani a mózesi törvényeken, és azok nem tudnak minket megváltani. Ha ez nem így lenne, akkor nem lett volna szükség Jézus eljövetelére. Néha elmosolyodom, amikor a keresztények úgy beszélnek, mintha nem lenne a miénk a kegyelem. Azokra az emberekre gondolok akik úgy beszélnek, mintha a törvény alatt élnénk, és felállítanak maguknak egy sor bonyolult vallási szabályt. Hadd mondjak valamit, drága testvéreim! Ha Mózes törvénye nem tudott minket megváltani, akkor a baptista törvények sem fognak senkit megváltani. A pünkösdi törvények sem fognak senkit megváltani. A katolikus törvények sem. Semmit sem tudunk javítani Mózes törvényein. Mózes törvényei azonban kudarcot vallottak, nem azért, mert valami baj volt velük, hanem azért, mert velünk voltak problémák. Képtelen ennek vagyunk betartani a törvényeket testies természetünk gyengeségei miatt. Szeretném felolvasni Pállapostól szavait, amelyeket erről mondott. A Galáciai levél harmadik részéből a 11. és a 12. verset olvasom. Hogy pedig a törvény által senki sem igazul meg Isten előtt, nyilvánvaló, mert az igaz ember hitből él. A törvény pedig nincs hitből, hanem, hanem amely ember selegzi azokat, élni fog azok által. Pál tehát ezt mondja, Senki sem lehet igaz Isten előtt törvény által. A fordító valójában ezt mondja. A törvény által, ami teljesen jogos, mert elsősorban Mózes törvényéről van itt szó. De akkor is igaz, ha így mondjuk, senki sem lehet igaz Isten előtt bármilyen törvény megtartása által. Nincs olyan törvény, amelynek megtartása által igazak lehetnénk Isten előtt. Nem ez a módja az Isten előtti megigazolásnak. Látom, hogy néhányan nagyon tanástalanon néztek rám, ezen én nem vagyok meglepve. Azt hiszem, hogy az új szövetségben ez a leggyakrabban megismételt kijelentés, amelyet a legkövetkezetesebben figyelműen kívül hagynak a keresztények. Legalább tucatni helyen szerepel az új szövetségben, ahol valamilyen módon ez fejezi ki, törvények betartása által soha nem lehetünk igazak Isten előtt. De a keresztények többsége, akik között megfordultam, valamiért a fejébe vette, hogy ha megtartja a megfelelő szabályokat, akkor minden rendben van. De ez nem működik. Isten ezt soha nem fogja elfogadni. Ez nem hozza meg azt az eredményt, amit Isten akar. A helyzet az, hogy sokkal inkább az ellenkezőjét érjük el vele. Mivel azok az emberek, akik törvények betartásán fáradoznak, törvényeskedővé válnak. Ebből pedig függetlenül attól, hogy melyik felekezethez tartoznak, az lesz, hogy a mi törvényeink a helyesek, és mi igazak vagyunk, mert betartjuk azokat, a többiek pedig, akik másfajta törvényeket tartanak, be nem igazak. A törvényeskedés tehát csak kisebb csoportokra összja az egyházat, azoknak a szabályoknak megfelelően, amelyeket az egyes csoportok betartanak. Mi tehát a kereszt célja? Hogyan tudjuk azt a javunkra fordítani? Szeretnék mondani valamit, amit nagyon könnyű elmondani, de nem mindig könnyű megélni. A kereszt célja az, hogy elvigyen bennünket saját bölcsességünk és erőnk végére, és hogy megmutassa nekünk saját magunktól semmire sem vagyunk képesek. És megmutatja, hogy csak akkor léphetünk be Isten kegyelmébe, ha a saját képességeink végéhez érünk. Gondolom, sokan vagytok éppen, most is problémák és nyomások között, és ilyenkor felteszitek a kérdést, mit csinál ilyenkor Isten? A válasz az, hogy Isten gyengéden, de határozottan elvisz titeket a saját képességeitek határáig, ahol még a legjobb dolog is, amit tehetsz, messze van attól, hogy elég jó legyen és amikor a saját képességeitek végére értek, akkor kibontakozik valami, ami teljes egészében Isten tőle És ez megfelelő lesz. Megint menjünk vissza az első korintusi levélhez. Mint mondtam, ez az egyik kedvenc igel Első korintusi levél első rész. Isten azáltal készített fel engem ennek az igazságnak a megtanítására, hogy megengedte, hogy belemenjek a téves filozófiákba. 1. Korintus 1. 25 ig Mert egyfelől a zsidók kiált kívánnak, másfelől a görögök bölcsességet keresnek. Ma ez ugyanannyira igaz, mint pál napjaiban. Gyakran ezt mondják nekem, szerintem csak egy olyan evangéliumot van jogunk felajánlani és zsidóknak, amelyet természet feletti jelek igazolnak. Később majd beszélek erről, de szerintem ennek Nincsenek meg az alapjai az Új Szövetségben. Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet. Kit prédikálunk? A megfeszített Krisztust. Nem csak Krisztust. Könnyű Krisztusról prédikálni, mint egy nagy tanítóról és egy csodálatos gyógyítóról. De ez nem el azt, amit kellene. A megfeszített Krisztust kell prédikálnunk. A zsidóknak ez még ma is botránykő, a görögöknek pedig bolondság, még ma is. De, hála Istennek, ezért a de szócskáért, de maguknak a hivatalosoknak. Úgy zsidóknak, mint görögöknek, Krisztust, Istennek hatalmát és Istennek bölcsességét. Mikor találjuk meg Krisztust, mint Isten erejét és Isten bölcsességét? Csak akkor, amikor a saját erőnk és bölcsességünk végére érünk. És ezután Pál egy meglepő kijelentést tesz. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtlensége erősebb az embereknél. Egy szóval kifejezve, mi Isten bolondsága és mi Isten gyengesége? A kereszt, úgy van. Ez a legvégső gyengeség. Elképzelni sem tudunk semmit, ami annyira gyenge lenne, mint egy kereszten haldokló ember, akinek elfolyik az utolsó cseppére is. És ez olyan nagy bolondság is, hogy Isten elkölte a fiát, az egyetlen tökéletes embert a világra, majd megengedte, hogy a bűnözők halálával haljon meg. Ez tehát a teljes gyengeség és a teljes bolondság. De amikor eljutunk a megfelelő pontra az életünkben, amikor kifutunk minden ügyességünkből, bölcsességünkből, erőnkből és igazságunkból, akkor értjük meg ezt a csodálatos igazságot. Ez erősebb, mint az emberi erő. Bölcssebb, mint az emberi bölcsesség. Újból el kell ezt mondanom, mert én is görög filozófiából jöttem ki, Ezeket a szavakat teljes mértékben igaznak találtam. Nincs bennük semmi túlzás. Abszolút pontosak. Pontosan így van. A kereszt által Isten erőtlensége erősebb a mi erőnknél, és Isten bolondsága bölcsebb a mi bölcsességünknél. De legtöbbünk számára nehéz lemondani a saját erőnkről és a saját bölcsességünkről. Hajlamosak vagyunk ragaszkodni hozzá. Láttam egy nagyon kedves vallásos kis feliratot itt, amikor a fiatal nőnek felajánlanak egy gyönyörű új ruhát a saját rongyos öreg kabátja helyett. Ő készségesen elfogadja az új ruhát, de vonakodik megválni a rongyos kabáttól. És nagyon sokan így vagyunk ezzel. Akarjuk Isten bölcsességét, akarjuk Isten erejét, de a sajátunkhoz is ragaszkodunk. Isten ezen az alapon nem áll szóba velünk. El kell jutnunk a saját bölcsességünk és a saját erőnk végére ahhoz, hogy Isten kiáraszta ránk az ő kegyelmét. Pál tesz néhány meglepő kijelentést ezzel kapcsolatban. Második korintus Levél, 12. rész. Megfigyeltétek már, hogy sokan szeretnek foglalkozni az első korintus Levéllel, mert az, az a szellem ajándékaival foglalkozik, de csak kevesen töltenek el sok időt a második Korintusi levéllel. És tudjátok miért? Azért, mert a témája a gyengeség és a szenvedés. Ez nem igazán népszerű téma. 2. Korintus 12. a 7. verstől. Állít a saját tapasztalatairól beszélt. És hogy a kijelentések nagysága miatt elne bizakodjam, itt azokról a kijelentésekről beszél, melyeket Isten adott neki. És tudjátok, mi szokott? Mit szokott a jelentés? Büszkévé tesz minket. És Isten annyira szerette pált, hogy megakadályozta, hogy büszkeségbe essen Egy meglehetően szokatlan módon, úgy, hogy rászabadította a sátán egyik angyalát, hogy állandóan kövesse őt, és állandóan problémákat és üldözést okozon neki, és alázatosságban tartsa. Hányan akartok alázatosak lenni? <gül> Dicsőség legyen Istennek. Ennek nagyon örülök, de lehet, hogy meglepődtök azokon az, az, meglepődtök azokon az eszközökön, melyeket Isten felhasznál ennek érdekében. Erről beszél Pál. Hogy a kielentések nagysága miatt elne bizakodjam, tövis adatot nékem a testembe. Ez a kifejezés az ószövetségből származik, amikor Józsué figyelmezteti Izrael fiait, hogyha nem értják ki a kánaanitákat, akik a földet megszállva tartották, hanem megengedik, hogy velük együtt éljenek azon a földen, akkor ők tövés lesznek az oldalokban. És sokan hordozunk tövést az oldalunkban, amit saját magunknak köszönhetünk mert eljutottunk az ígéret földjére, de megengedtük, hogy a kánaániták ott maradjanak. Az egyik dolog, amire Isten megtanított engem és rózt, az az, hogy ki kell írtanunk a kánaánitákat. De itt most nem olyan dologról van szó, itt pár lett volna a felelés. Itt olyan dologról van szó, amit Isten tett az érdekében. Azt mondja, hogy egy hírnök, mert az angyal szó hírnököt jelent, a sátán, egy angyala, egy egy pillanat, tövis adatot nékem a testembe, sátán angyal, hogy gyötörjön engem, hogy felettével ne bizalhagyjam. Tanulmányoztam Pál életét, és ő nagyon különbözött a többi apostoltól. Őt állandóan üldözték. Sok problémája volt, de ezek a problémák egy külön kategóriába tartoznak. Úgy értem, hogy alig volt olyan város, ahova elment, ahol ne támad volna a zavargás. Nagyon nevetséges volt, amikor ami Filippiben történt, ahol csak annyi történt, hogy kiűzte a démonta egy mondó rabszolgalányból és néhány órán az egész város felbolygott. pál és Silás pedig bezárták a legjobban őrzött börtönbe. Ez nem logikus. Semmiféle okfejtéssel nem lehet ezt megmagyarázni. De ott volt ez az angyal, és felkavarta az indulatokat Pál ellen. Alapvetően mindenhol felkavarodtak a dolgok, ahol Pál megjelent. Pál körül rendszeresen zavargás vagy megújulás volt, vagy esetleg mindkettő. Azt kell mondanom, hogy az egyháznak több felfordulása van szüksége annak érdekében, hogy több legyen az ébredés. Ezt persze nem nekünk kell megcsinálnunk. Ezután Pál ezt mondja, mindenki tudja, milyen választ adott Isten az apostol kérésére. Pál ezt mondja, ezért háromszor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék el ezt tőlem. De Isten nem hallgatta meg. Néha ezt mondom az embereknek, amikor panaszkodnak, hogy Isten nem hallgatta meg az imájukat. Ne felejtsétek el, hogy a nem is egy válasz. És Isten ezt mondta nekem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Ez valóban igaz. Mert ha a saját erőnkből teszünk valamit, akkor hogyan ismerhetik fel az emberek Isten erejét? Nem fogják látni. De ha eljutunk a saját erőnk végére, és akkor is van erőnk, akkor tudjuk, hogy ez Isten ereje. Isten ereje a gyengeségemben jut teljességre. Elmondanátok ezt velem együtt? Isten ereje a gyengeségemben jut teljességre. Mostantól kezdve tehát örüljetek, ha gyengék vagytok. Isten hallotta, amit most mondtatok, de lehet, hogy hat hónap múlva már sajnálni fogjátok, hogy hallgatotok rám. Tehát figyeljetek! Nagyon sokat szoktam beszélni a megvallásról, de soha nem szoktam arra kérni az embereket, hogy mondják el ezt a megvallást. Nekem évekbe telt, mire eljutottam addig hogy képes voltam elmondani. Figyeljetek, mit mond Pál. Nagy örömes dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus erejel lakozzék én bennem. Annak okáért, jól figyeljetek, gyönyörködöm az erőtlenségekben bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben, és szorongattatásokban Krisztusért. Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Egyetlen jelenlévőt sem kérnék meg arra, hogy mondja el ezt a megvallást, ugyanis ha elmondod, akkor ezzel odaszánod magad valamire. Eljutottam oda, hogy a jobb napjaimon kész vagyok rossz megvallásokat is tenni. De csak gondoljatok be, gyönyörködöm. Nem tolerálom, nem eltöröm, nem elszenvedem kegyelemből, hanem gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szükségekben. Miért? Azért, mert megtanulta azt a titkot, hogy amikor eljutunk a saját erőnk, a saját bölcsességünk, a saját lehetőségeink végére, akkor Isten kiárasztja az ő kegyelmét. Azt szoktam mondani, hogy a kegyelem ott kezdődik, ahol az emberi képességek véget érnek. Nem lehet kiérdemelni Isten kegyelmét. Elvégre, ha te képes vagy valamire, akkor miért árasztaná ki Isten az ő kegyelmét? De ha oda, hogy te nem tudsz megtenni valamit, amit meg kellene tenned, akkor alkalmas vagy arra, hogy Isten kiáraszta rád a kegyelmét. Olvasok el a Galáciai Levél második rész huszadik versét. Ez Pálnak egy másik megvallása. Érdekes megfigyelni, hogy Pál hányszor megvalót a hitét és álláspontját. Arra szeretnélek készítetni titeket, hogy tanulmányozzátok az új szövetséget, hogy találtok-e egyetlen negatív megvallást, ami az apostoloktól származott. Nem hiszem, hogy találtok ilyet. Aztán nézzetek végig a mai egyházon, beleszámítva a szolgálókat is, és szinte mást se találtok majd, mint negatív megvallást. Ezt nem tudod megtenni, ezt nem szeretném, szeretném, de nem tudom. Az apostolok nem így beszéltek. Nem azért, mert, nem volt, mert nagy volt az önbizalmuk, hanem azért, mert eljutottak a saját erejük végére. Pál apostol tehát ezt mondja a Galácia 2.20-ban, Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé már nem én, hanem él bennem, a Krisztus, amely életet pedig most testben élek az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Pál azt mondja, hogy Jézus keresztáldozatának eredményeként. Eljutottam a saját életem végére. pál, amikor oda ment a kereszthez, meghalt, és már nem Pál az, aki él, hanem Krisztus él benne. Most már talán rá tudlak venni arra, hogy elmondd ezt a megvallást. Ha kész vagy rá, ne hibáztass engem. Ha nem akarod, akkor ne mondd. De akik készen állnak elmondani, azok mondják. Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él nem a Krisztus. A amely életet pedig most testben élek. Az Isten fiának hite által élem aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Talán észrevettétek, hogy a régi fordítás szerint pontam, mert ez a szó szerinti fordítás az Isten fiának hite által. Tehát már nem a saját hitemre támaszkodom, mert amikor Jézus bejön az életünkbe, akkor a saját hitével együtt jön. Hiszem, hogy ez a kulcsa az új szövetségi szentségnek. Nem tudok egyetérteni azzal, hogy a mai egyház sok gyülekezetében olyan keveset beszélnek a szentségről. A Biblia azt mondja, hogy szentség nélkül senki sem látja meg az urat. Tudjátok, az ószövetségben a szentség abból állt, hogy be kellett tartani egy egész sort, nagyobb, nagyon bonyolult szabályt. A Mózes negyedik könyvének vége felé Isten ezt mondja, szentek legyetek, mert én is szent vagyok. Péter első levelének első fejezetében, Péter, amikor keresztényekhez beszél, idézi ezt a mondatot, és ezt mondja, szentek legyetek, mert én is szent vagyok. De van itt egy hatalmas különbség. Az új szövetségi szentség nem egy sor szabály betartásából áll. Elmondom még egyszer. Az új szövetségi szentség nem egy sor szabály betartásából áll. Az új szövetségi szentséget úgy lehet elérni, hogy meghalunk, hogy Krisztus élhessen bennünk. Tehát nem én, hanem Krisztus. Így is mondhatom. Nem erőlködés, hanem engedés. Nem erőfeszítés, hanem egység. Egység Krisztussal. Mindig eszembe jut egy kis történet egy Istenfélő hölgyről, aki nagyon vágyott a szentségre. Egyszer egy másik keresztény megkérdezte tőle, testvérnőte, hogyan számolsz le a kísértésekkel? Ő így felelt, amikor az ördög kopog az ajtómon, egyszerűen csak hagyom, hogy Jézus válaszoljon. Dióhelyében ezt mondta, nem én, hanem Krisztus. Nem azt számít, amit én meg tudok tenni, nem az én erőfeszítéseim számítanak, nem az, hogy megfeszítem a szellemi izmaimat, hanem az, hogy alávetem magam. Hagyom, hogy Krisztus végezzel a munkát bennem, rajtam keresztül is értem. Ezt a képet láthatjuk János Evangélium a 15. részében, amely a szőlőtörről és a veszőkről beszél, amely olyan tökéletesen illusztrálja ezt. János 15. Az első vers majd a negyedik és az ötödik. Jézus ezt mondja, én vagyok az igazi szülötő, és az én atyám a szülőműves. Hadd mondjak valamit a tapasztalataim alapján. Ne engedd meg embereknek, hogy ők meccenek meg téged. Egyetlen személy van, aki rendelkezik az ehhez szükséges jártassággal és fogikonysággal, mégpedig az atya. Hadd csinálja ő. Vannak olyan közösségek, ahol a vezetők akarják elvégezni a meccést. Nevesd alá magad az emberi meccésnek, mert az nagyon fájdalmas, és a nyilvánosság mindig a téves döntéseket üdvözli. Ezt a saját tapasztalataim alapján mondom. Ez nem teória. Isten, az Atya, a szőlő műves. Egyedül ő ért a meccéshez. A szolgálóknak és a vezetőknek pedig nem az a feladatuk, hogy elvégezzék a meccést. Az a dolgok, hogy segítsenek az embereknek alávetni magukat, és Isten metszésének, és metszésének is elmondják nekik, hogyan zajlik le ez a folyamat. Folytassok tehát, Jézus ezt mondja a negyedik és az ötödik versben, Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Mégképpen a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a én marad. Aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesző, Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Figyeljétek meg ezt a képet. Láttatok már olyan szőlővesszőt, amely nagy erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy gyümölcsöt teremjen, miközben helyes döntéseket hozott? Ilyen nincs, ugye? A szőlővessző azért teremt gyümölcsöt, mert a szőlőtő élete áramlik benne. Ebben a rövid hasonlatban benne van Isten mindhárom személye. Az Atya a szőlőművés, Jézus a szőlőtő, a Szent szellem pedig a Nedv. Ő az, aki áramlik a szülőtőkén keresztül a vesszőkbe, és te termed meg a szellem gyümölcseit. Maga a gyümölcs a bizonyíték arra, hogy nem az erőfeszítéseink számítanak. Még soha nem volt olyan fa, amelyik nagy erőfeszítések árán termet volna gyümölcset. És a keresztények sem teremhetnek gyümölcsöt erőfeszítések által. El kell jutnunk arra a pontra, hogy abba az erőködést, és bizonyos értelemben abba a jó cselekedeteket. Nem csak a bűneinket kell tennünk, hanem azokat a dolgokat is, amelyekről úgy gondoljuk, hogy meg tudjuk tenni, és alá kell vetnünk magunkat Jézusnak. Akkor mondhatjuk el azt, amit Pál mondott. Ez az egyik kedvenc igeversem. Egész nap ezt ismételgettem magamban, mert nem éreztem magam méltónak arra, hogy ezt az üzenetet hirdessem. Számomra a keresztről való tanítás feladata az egyik legnagyobb kihívást jelentő téma. De a Filippi 4.13-ban, miután Pál végigment mindazon, amelyről most beszélek, figyeljétek meg, mit mond. Mindenre van erőm a Krisztusban aki engem megerősít. Van egy jobb fordítás is, amelyben nem szerepel Krisztus neve, ez a princféle változat. Mindent me meg tudok tenni azáltal, aki betölt engem erővel önmagába. Most nem tudom részletesen megindokolni ezt a fordítást, de hiszem, hogy jó. Elég jó ahhoz, hogy vegyünk egy mély lélegzetet, elengedjük magunkat, és ezt mondjuk. Mindent meg tudok tenni azáltal, aki betölt engem erővel önmagában. Mondjuk el még egyszer. Mindent meg tudok tenni azáltal, aki betölt engem erővel önmagában. Ezért van szükségünk a keresztere. keresztre. A második ok az, hogy a, csak a kereszt szabadítja fel Isten kegyelmét. Betarthatsz minden szabályt, minden alapelvet és minden tanítást, mégsem tudod elérni ezt. Isten kegyelme csak a kereszt által árad ki. A helyzet az, hogy ha, ha nem tudod, hogyan kell felszabadítani Isten kegyelmét, akkor azok a szabályok, amelyeket betartasz, csak még tovább rontják a problémáidat. És a vége úgy is csak az lesz, hogy teljes zsákócába jutsz, és ezt mondod, én nem tudom megcsinálni olyanak vagyunk, mint a szőlővessző, egyedül nem tudunk gyümölcsöt teremni. Egyetlen személy tudja ezt megtenni, akinek a neve Jézus. És nagyon türelmes. Én már 48 éve keresztén vagyok, és amikor visszagondolok, azokra a hibákra, amiket elkövettem. Ahogyan elrontottam a dolgaimat, akkor nagyon meglepődöm azon, hogy Isten még mindig nem vette le rólam a kezét. Azt mondom neked, hogyha még nem vagy olyan régóta keresztény, mint én, akkor ne kétségbe. Lehet, hogy szigorúan bánik feled, lehet, hogy helyreigazít, lehet, hogy olyan dolgokat tesz az életedben, amelyeket nem értesz de soha nem adja fel. Valószínűleg vannak itt olyanok, akik nagyon keserű emlékeket őriznek gyermekkorukból, A szüleitek nem értettek meg téteket, megtagadták tőletek a szeretetet, de most már egy másik atya képét hordozzátok magatokban, aki az Isten, és ő nagyon türelmes, nagyon megértő és nagyon gyengéd. Ugyanakkor mindazt, amit mond, nagyon komolyan gondolja. Van még egy ok, ez a harmadik, amiért szükségünk van a keresztre. A kereszt által kapjuk meg annak az üzenetnek a természet feletti megerősítését, amelyet hirdetünk. Menjünk vissza egy pillanatra az 1. Korintus 2-höz. 1. Korintus 2, 4. és 5. vers, ezt már elolvastuk. És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédeiben áll. Valahol máshol Pál idézi egyik kritikusát, aki ezt azt vetette a szemére. Ezt vetette a szemére, és a kritikus ezt mondta, a levelei ugyan súlyosak és kemények, de a maga jelen volt a erőtlen és beszédes ilány. Pál ezek szerint nem volt egy nagy előadó. Valójában egyetlen jó előadó volt az apostolok között, Péter. Nagyon jól tudott beszélni. Nyilván olvastátok már a leveleit, ezeknek a nyelvezete fantasztikus. Pál azonban az általános vélemény szerint nagyon alacsony, ólábú ember volt és a megjelenése nem keltett túl mély benyomást. De ő nem ékes szólására és bölcsességére támaszkodott, hanem egy dologra támaszkodott, arra, hogy a Szent Szellem természet feletti módon megerősíti azt az üzenetet, amelyet hirdet. Értitek? De testvéreim, ez csak akkor működik, ha már kifutottunk a saját lehetőségeinkből. Amikor már nincs több ütőkártyánk, amit kiátszhatnánk. És továbbra is ragaszkodunk megvallásunkhoz. Ekkor Isten elkezdi felszabadítani a természet feletti világerőit. Soha nem... A fejezzem be ezt az ige verset folytassam. És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédeiben állott, hanem szellemnek és erőbennek megmutatásában. Figyeljétek meg, hogy a Szent szellemet nem lehet, meg lehet mutatni. Ő maga láthatatlan, de cselekedetei alapján meg lehet őt mutatni. Őt magát nem láthatjuk, de láthatjuk a jeleket és a csodákat, amelyeket cselekszik. És ez Isten bizonyságtétele a hirdetett üzenet mellett. Ezután Pál ezt mondja, hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjék. Újból elmondom, hogy hátterem miatt ezeket az igeverseket nagyra értékelem. Mert ez a filozófia, amelyet tanultam, és amely nagyon divatos volt ötven évvel ezelőtt, már idejét múltnak bizonyult. Ha erre építettem volna rá az életemet, akkor mára összeomlott volna ez az alap. De amikor találkoztam Jézussal, akkor megtapasztaltam a saját életemben Isten természet feletti érejét, és ez a mai napig megtartott engem. Szeretném felolvasni pár szavait a római levél 15. részéből. Róma 15. 18. 19. vers. Mert nem merek szólni semmiről, amit nem Krisztus cselekedett volna általam a pogányoknak engedelmességére, szóval is tett el. Ezt mondja, csak azzal foglalkozom, amit Krisztus tett rajtam keresztül, a saját dolgaim nem érdekelnek. Azért, hogy a pogányok engedelmeskedjenek neki. Jelek és csodák ereje által, az Isten szellemének ereje által, ugyanígy hogy én Jeruzsálemtől és környékétől fogva Illíriáig betöltöttem a Krisztus evangéliumát. Jelek és csodák nélkül nem töltjük be mértékben az evangéliumot. Részben betöltjük ugyan, de nem teljesen. Hadd illusztráljam ezt röviden. Az 1950-es évek végén egy tanárképző főiskola igazgatója voltam Kelet-Afrikában. Abban az időben az afrikaiak sóvárogtak arra, hogy tanulhassanak. Képesek voltak, készek voltak főiskolára járni, minden szabályt betartani, és mindent megcsináltak, amit csak mondtunk. Ha azt mondtuk, hogy merítkezzenek be, akkor be merítkeztek. Ha azt mondtuk, hogy énekeljenek a dicsőítést, akkor a dicsőítést énekeltek. Ugyanis ebben reér lett a jövőjük. De miután egy évet eltöltöttem közöttük, rájöttem, hogy ez csak külsődleges alkalmazkodás a műveltség kedvéért. Az egésznek nem sok köze volt a szívbéli engedelmességhez. Egy napon tehát összehívtam a hallgatói testületet, lehettek, vagy 150-en, és ezt mondtam, szeretnék köszönetet mondani azért, hogy így együtt működtök velünk, hogy mindent megtesztek, amit kérünk tőletek, tőletek, és tudom, hogy azért csináljátok, mert ez a módja annak, hogy műveltséget szerezetek. és nagyon hálás vagyok nektek, de tudom, hogy sokatok szívében ott van egy súlyos megválaszolatlan kérdés, és a megválasztatlan kérdés pedig ez, a Biblia vajon valóban Isten üzenelte-e, vagy pedig csak a fehér emberek könyve, amely Afrikára nem vonatkozik. Ezután mondtam nekik egy nagyon megdöbbentő dolgot. Képzeljétek el, én sem tudom megválaszolni ezt a kérdést. Egyetlen módja van annak, hogy megismerjétek a választ. Ez pedig az, hogy meg kell tapasztalnodok Isten természet hatalmat a saját életetekben. Azután már tudni fogjátok, hogy a Biblia nem Amerikából vagy Angliából jön, hanem mennyből. Aztán adhagytam őket. Mindenféle módon, ahogy csak tudtam, eléjük tártam Isten igéjét, mert hatalmamban állt ezt megtenni. Utána, mint egy hat hónapon keresztül imádkoztam értük. És aztán Isten kiráztotta az ő szellemét ezekre a hallgatókra. Aznap éjjel nem tudtunk alódni, mert a háló mindenki hangosan imádkozott. És a következő hat hónapban láthattuk, hogy a Szent Szellem minden ajándéka működik ezek között a fiatal afrikaiak között. Tudjátok, a misszionáriusok hozzáállása, megpróbálok nagyon óvatosan fogalmazni, ezt szokták mondani, az afrikaiakat nem lehet igazán felemelni. Nem tudnak túlnőni a mi színvonalunkon. De ha természetes szinten nézzük a dolgokat, akkor ez valószínűleg igaz. De a természet felettiben hála legyen Istennek, mindenkinek egyforma jogai és lehetőségei vannak. És azt kell mondanom, hogy az életük radikálisan megváltozott, miután megismerték Isten természetfeletti hatalmát. Ebben az időszakban két embert is láttunk feltámadni a halálból. Mindkettő a hallgatónk volt, az egyik egy fiatal fia, másik pedig egy fiatal lány volt. Megpróbálom röviden elmondani a lány történetét. Súlyos beteg lett, amikor hozament a falójába, és az egyik testvére kerékpárra lejött, és arra kért, hogy menjünk el imádkozni érte, mert nagyon beteg. Teresa nagyon-nagyon beteg. Haldaglik. Első feleségemmel Lidia val beültünk az autóba, a kérékpárt betettük a csomagtartóba, megtettük a hosszú utat, megérkeztünk a faluba, és a lány ott volt egy klinikán, nyilvánvalóan halott volt. Pontosan olyan volt, mint egy új szövetségi történet. Az egész családja ott állt kint és sírt. Én Lidiával bementem, de nem volt semmiféle tervünk. Csak megálltunk az ágy mellett és imádkoztunk. Egy pillanat múlva a lány felült. Nem, azért több volt, mint egy pillanat, eltelt egy kis idő. Felölt, és így szólt, van itt valakinél egy biblia? Azt feleltem, hogy igen. Ő ezt mondta, olvasd el a 42. Zsoltárt, nem, 41. Zsoltárt. Mondta, megtettem. Nem tudtok miért kérjezt, de amikor meghalt, akkor a szellem elhagyta a testét, és eljutott egy olyan helyre, gyönyörű ragyogó fény világ ötött meg, és ott volt ott egy férfi, aki a 41. Zsoltárt olvasta. Lány pedig tudni akartam mi van ott megírva. Higgyetek el nekem, hogy az ilyen dolgok engedelmességet szülnek. Szívvőli engedelmességet.